Не піддавалася рокам, всю владу свою кидала на відвоювання у жорстокого часу своєї молодости. Ізнесилена, вичерпана марною боротьбою, вимушена була визнавати себе переможеною і відступати. Як кораблі, що не припливають, як квіти, що не розквітають, як губи, що не цілують, як діти, що ніколи не виростуть. Ось чим ставала тепер молодість для Роксолани і не заплачеш, не поскаржишся нікому, ні людям, ні Богові. Ішла до Софії, коли знесилювалася в боріннях з часом і світом, і йшла не за милістю і милосердям, а щоб відчути і з новою силою стати на змагання з долею. Велич починалася там уже з Майдану перед святиною, з Майдану, який своєю безмежністю просто пригнічував людину. Жовто-гаряча собору могутньо здіймалася до самого неба, заповнювала весь простір. Дев'ять монументальних дверей, чудово розділених за округленнями стін, провадили до нутра святині. Безконечний випуклий карниз поєднував всі входи в гармонійну, спокійну цілість. І тільки величезні імператорські двері, закриті шкіряною пурпуровою запоною, були, мов, виклики загроза простому смертному. Султани, надаючи перевагу величі, сказати б, таємничий, не стали користуватися великими дверима, якими входили до Софії всі візантійські імператори, починаючи від Юстиніана, при якому споруджено собор, і від Феодосія, що поклав широкі мармурові сходи перед головним ходом, аж до останнього з них нещасного Константина Палеолога, затоптаного розшалілими кінь фатіхових зарізяв. У східній стіні Софії навпроти брами Великого палацу Фатіх звелів пробити вхід для султанів, а всередині святині поставлено для них, коло стіни міхрабу мармурове підвищення на колонах, де й творили намази сам Фатіх і всі ті, хто спадковував його трон – Баязи, Селін, Сулейман. А Роксолана любила входити до собору крізь імператорські двері. Не затаювалася, не ховалася, йшла відкрито і вільно, легко ступаючи по високих мармурових сходах. Хай затаюються мерзенні євнухи, що простежують кожен її крок, самі намагаючись не попадати на очі султанші, заскакуючи до Софії поперед неї, зачаюючись там за стовпами і колонами. Кого стережуть? Її від світу чи світ від неї? Того сонячного ранку вона приїхала на подвір'я Софії і за своїм звичаєм, махнувши рукою супроводу, щоб ніхто не йти за нею, тихо пішла по кам'яних плитах. Зіркотіла заспокійливо вода у великому круглому басейні з кам'яними лавками, на які сідали правовірні для омовень перед молитвою. Від бічних дверей служка, знімаючи руки так, що оголювалися вони щоразу з широких рукавів темного халата, відганяв набридливих голубів. Старий ходжа чистив вінничком червоний килим, простелений перед головним входом. Голуби тріпотіли крильми біля самого обличчя урок Солани, обвівали її хапливим вітром, сміливо падали до них, визбируючи невидимі крихти. Османи, завоювавши царгород, знищили не тільки його люди-святині, але навіть легенди, понавигадувавши легенд власних. Так виникла і легенда про голубів коло мечетей. Мовляв, султан Баязид купив у бідної вдови пару голубів і пустив їх у дворі своєї мечеті, спорудженої славетним Хайриддіном, який вперше застосував для прикрашення капітелей й кам'яні сталактити і щільники. Відтоді, мовляв, голуби розплодилися біля всіх мечетей Стамбула. Так ніби до султанів не існувало ні цих птахів, ні цього тріпотіння крилу кам'яному затишку нагрітих сонцем дворів, і над дзюркітливою водою, проведеною в місто з довколишніх гір по древніх акведуках. Служка зійнявши руки, щоб проганяти далі голубів, закляк, забачивши султаншу. Хоча мерщій заховав віничок за спину і низько вклонився, поки роксолана проходила повз нього. Ці люди не заважали їй, зливалися з мовчазною гармонійністю святині, з голубами, з небом і сонцем. Шанобливою поштивістю, не наважуючись навіть поглянути, вслід супроводжували султаншу покірливими поклонами. І вона на якусь мить ніби аж повірила, що війде до Софії сама, без нікого, і заховається там бодай на короткий час від всевидячих очей.